Ni matumani yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji wa i Isanganiro. Kariboni kuifuata taarifa hii ya habari kwa lugha ya Kiswahili kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Miongoni mwayale yatajadiliwa katika mazungumzo atakayefanyika siku zijazo ni kurejesha makwao wakimbizi pamojana na wanasiasa. Katika taarifa hii mtamsikiliza kiongozi wa chama Sendele Leonard Nyangoma. Kitengo kilicho endeshewa ande, wana habari wa radio ya utamaduni kwenye maeneo ya kigeri kinalaniwa na baraza la kitaifa la upasaji habari nchini Burundi sense Na kuna vinyuaji vya aina ya juisi ambavyo vimekamatuwa na shirika beben linalohusika na utunguzi wa bidato tofauti Na kwenye habari za ugenini, waziri wa mazingira ya ufaransa adi uzuliwa. Kwa haya na mengineambatana nami na Mwandayikeje. Fundi mitambo ni François Akimana. Kwa mara nyingine tena karibuni. Tuanzie taarifa hii kwenye ukurasa wa siasa kurejesha makwao wakimbizi pamoja na wanasiasa walio wa ukimbizini ni Miongoni Mwayale atakajadiriwa katika mazungumzo atakaefanyika ugenini. Hayo yanafahamishwa na Leon Nyangoma, kiongozi wa chama CNDD ambaye siku hizi anaishi ugenini. Anasema kwamba nchini Burundi hakuna amani kwa sababu raia wanaendelea kukimbia nchi. Ni baada ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani kutoa wito kwa wanasiasa walio kimbia nchi kurejea nyumbani kwa sababu amani ni teli. Tumskimiri Zeki taufsiyua na moja zetu bareni haviyamana. Icho ni kibazo, ni kibazo chini moja ndi, kichwa toki tauruka chendogo ziara suala hilo la wanasiasa viongozi wa vyama walioko nje nchi kurejea ni swala moja miongoni mwa masuala yanayohusu salama sio kusema viongozi wa vyama kuna hata raia wengine wa walioko nje nchi hayote yatajadiliwa hususani kutathmini usalama amani na utulivu viweze kurejea Burundi kuna swala la wafunguo wa kisiasa kuna hata masuala ya taasisi za serikali ambazo Warundi wote wana imani nazo taasizi isi zitakazo kuahusisha wote ili tujenge Burundi taifa direje katika njia ya kidemokrasi sahihi. Hayo wanaita ni kugawanya nyama nafikiri waliona wakati tulipo saini makubaliano ya Arusha yapata sasa miaka kumi na minane. tulipo tulipoweka saini amani lirejea na Warundi waliamini na Warundi waliaminiana ukabila ukapungua hadi kusaulika. Nafikiri wanaosema ni kugawanya nyama basi na wasiwasi na hali hiyo ni kwa faida yao na kadiri wanakawia hao walioko madarakani ndio hali inazidi kuatetete wataona mabadiliko bila kutegemea huyo alikuwa kiongozi wa chama CNDD nyedeonar nyangoma akitafsiriwa na Balen Hafdarimana tukiendelea taarifa hii kwenye ukurasa wa elimu puwenti kwa miambili dizo zidizo kamatiwa kwa wanafunzi walio tumika mtihani unaowapa fursa kuingia katika shule ya laupili ama ekor poste fonda matare. Rugha ya Kifaransa na pointi miana kumi kwa mia kwa wale soma katika shule za kiufundi au wale funza au pia shule zenye bweni hayo yamefahamishwa na waziri wa elimu katika mkutano wa wanahabari Jumane hii jamvier ndirahisha amefahamisha kuwa shule za kibinafsi zilizopata nchini ya chini ya kwa mia watalazimika kufunga milango Nao balaza la kitaifa la upasaji habari nchini burundi sense dinalani kitendo kilicho wana habari watatu wa radio ya utamaduni hapo jana katika maeneo ya Kigeli tarafa na nahangwa manispa ya bujumbura. Wanahabari hao walinyanyaswa na kukatazwa na askali polisi kuendesha kazi zao. Kiongozi wa baraza hilo buwana. Nestor Bankumukunzi anaeleza kuwa polisi ilikuwa iliku, ili... eleza kuwa polisi ilikuwa ilikuwa na sheria husika na upasaji habari Burundi anaomba viongozi mbalimbali mbali, na askali polisi kuipa kipao mbele mazungumzo Nestor Bankumukunzi akitafsiriwa na Placide Niyongere Ejoque wa hapo jana Tarehe na 7 Agosti kulizoo kama tatizo kati ya wanahabari watatu wa ya Utamaduni ambapo walikuwa kitaka kuendesha kazi zao katika tarafa ya Walipofika walikuta wanjani askari polisi na kuchukuliwa kama wanakuja kuunga mkono matatizo kuhusu kesi ya ardhi ambayo ilikuwa ikihusisha familia mbili. Inga wanahabari hao walijeleza na kuonyesha vitambulisho vyao hawa kurusi wa kufanya kazi yao. Kwa hilo, wanaeleza kuwa walinyanyaswa na hayo na msingi kwani kipengele cha 11 cha Sheria ya Upasaji Habari nchini Burundi kilikiukwa. Kipengele hicho kinaeleza kuwa mwanahabari kizingatia sheria anapashwa kulindiwwa usalama sawa na vitendeyakazi vyake. Msemaji wa polisi anaeleza kuwa wanahabari hao hawakunyanyaswa ila sisi katika baraza hili la CNC tunaona kwamba wanahabali hao hawakufanya kazi zao kama ilikwime Hayo sasa ni masikitiko kwani kamama wanahabala akiendesha kazi zake kwa kuzingatia sheria matokeo ya kazi zake husaidia katika maendeleo ya nchi sasa tunaomba tabia hiyo icommerce e Baraza hili la CNC linapendekeza kuimarisha uhusiano kati ya viongozi mbalimbali mbali. Ili sisi wote tushikamane kwa kulisaidia taifa letu. Maze tugakora dusenyera kumgoza umwe kuneza yigihugu. Isanganiro vinuaaji moja vya aina ya dress vimekamatwa na shirika Bebene linalohusika na uchunguzaji wa bidhaa tofauti nchini Burundi P Claude Nikwigize kiongozi wa muda wa shirika hilo anatolea wito wafanyabiashara wote kuangalia kabla ya kurangua kama kama bidhaa zenyewe wanazo rangua zinajulikana kwenye shirika hilo la Bebene ili wasio wanatumikia kuomba Kiongozi wa wafanyabiashara biashara wa soko langozi anakataa duru zinazosema kwamba wafanya biashara ote wa soko hilo watahamia kwenye soko mpya la viegwa mtani, mtani Mumba mnamo wiki moja Misago anasema kwamba hilo ni kwa wafanyabiashara wa mafuta ya mgazi tu na wenye ambao wanatumikia katika maeneo yaliyo katika mji mkuu wa mkoa Ngozi na sio walio kwenye soko kuu hilo la Ngozi Ni habari ya mwendetu Apolinern Muzagara ikitafsiriwa stijoni na Edine Bed nibigira Duru hizo zinafahimisha kwamba viongozi wa mkoo wa ngozi walipa mdu sio wiki moja ili wafanyabiashara wanayachuza bidan ndogo pia na wale wakubwa kuhamia katika soko mpya ya Viegwa tarafani Mumba wafanyabiashara wa soko mkuu ya mkoo wa ngozi wanasema kwamba hawajui hatoa hiyo kwa sababu haikujulishwa mwakilishi wao kiongozi wa wafanyabiashara hao pia na makamo wake wanasema kwamba habari hizo ni uvumbi kwa sababu hatoa hiyo hai Uwezi kuchukuriliwa bila kuhusishwa pahamisha kuwa kinachojulikana ni kwamba kuhamishwa kwao katika soko la vygwa vinaausika na wanatchuza mawese tu na wengi miongoni mwao wamesha pahamia pamoja na wafanyabiashara wanachuzia katika sehemu mbalimbali mjini humo wa ngozi, siyo wafanyabiashara wa sokonkuu ifaamike kwamba kuna wafanyawabiashara watatu wanaachuza mawese katika mji wa ngozi waliwekwa gerezani katika wiki iliyopita kwa sababu walipinga hatua ya kuhamia sokoni ya viegwa, wakireza kuwa hawapati wateja ukilinganisha na sokonkuu ya mji wa ngozi Habari za kimataifa. Na kwenye habari za ugenini, Kenya na Marekani za kubaliana mikataba ya dola milioni tisa. Nao nchini ufaransa, waziri wa mazingira ufaransa aji uzulu. Na nchini Uganda, mwanamziki na mbunge Bobby Wine achiri wa huru kwa dhamana. Habari za kimataifa na Eric Nduwayo wanamziki maarufu na mbunge Bobby Winne ambalishtakiwa kwa kosa la uhaini nchini Uganda ameachiliwa uhuru kwa dhamana jumatatu wiki hii waamuzi huu umechukuliwa na mahakama ya kaskazini mwa nchi baada ya kuwekwa rumande kwa muda wa wiki huko Gulu Robert Kiagulanyi alikamatwa pamoja na watuhumiwa wengine 33 na tatu Kufuatia tukio la arua kaskazini mwa Uganda, anashitumiwa kuhusika katika vurugu za kurushia mawe magari ya msafara wa Rais Yoweri Kaguta mseveni. wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Arua. Nchini DRC, kesi ya watu wanaoshitumiwa kuhusika katika mauaji ya wataalamu wa umoja wa mataifa ilifunguliwa bila kutarajia nchini DRC jambo ambalo lilishangaza wengi. Radio ya Faransa RFI Ilio chapisha habari hii inabaini kuwa kesi hiyo ilisikilizwa muda wa sane na serikali nai kuwa wanamgambo waliwauwa wataalamu moja wa mataifa Vincent manga alisema kuwa alipokea Amri kutoka kwa kanang Rais wa Kenya uhuru Kenyatta amekutana na mwenyeji wake Rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington na kuzungumuza masuala mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na biashara na usalama Rais Trump alisema Kenya na Marekani. Amerikani zitaendelea kushirikiana kuimarisha ushirikiano wao katika biashara uwekezaji na usalama. Tutamatishe tarifa hii tukiwambia kwamba waziri wa ufaransa mwenye dhamana ya ikolojia na mshikamano, Nikola Hilo, ametangaza niya yake ya kujiusuli kwenye nafasi yake mwaka umoja bada ya uteuzi wake kwa mujibu wa Elfi mtarishaji huyo wa zamani wa makala kwenye television amesema kuwa amechukua hatua hiyo bila hata hivyo kumshauri rais Macron na waziri mkuu Philippe kwa kuhofia kuwa wanaweza kuzuia kuchukua hatua hiyo Shukran Eric Enduwayo. Ni nani kwa habari hiyo ya kimataifa ambapo tunamalizia tarifa hii ya habari. Shukran kwa fundi mitambo François Akima na Namianda msomaji wa tarifa hii na watakia mchana muema.